salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi u manu ala ama ba'd možna braćo, poštovana sestra salamu alaikum wa rahmatullahi teala nastavljamo sa našim redovnim drsom i dalje govorimo o hadisima koji su smješteni kod mnogih pisaca u poglavlju o imanu a kojeg ćemo večeras kratko tretirati a nakon toga prelazimo na uh, jedan malo duži hadis jeste <coughs> hadis od Hudejfe radiju Allahu te'ala anhu koji kaže rekao je Rasulullah s.a.v. uktubu li man talafava bil islami minem nas zapišite mi na jednom mjestu sve one koji su primili islam. Feketebna lehu alfen vahamse mi eti rađul. Pa mu napisali i zapisali na jednom mjestu hiljadu i po ljudi. U drugoj verziji stoji da je taj broj iznosio pet stotina, a u drugoj pak verziji između šest i sedam stotina. Pa smo rekli nehafo wa nahnu elfun wa rekli smo o oh Allaho poslaniće zar da se bojimo a nas ima hiladu i ljudi. a onda Hudaife kaže došlo je bilo vrijeme kada nas je uzvišeni Allah subhanahu tada iskušao tako da čovjek bi se bojao za sebe dok bi namaz obavljao. Šta ovaj hadis zapravo znači? Kratko ćemo se samo osvrnuti. Ovdje, ovdje prije svega nam govori da je veoma važno voditi evidenciju o bitnim i ključnim stvarima. I zato Rasulullah s.a.v traži od mana da mu stave na spisak da mu zapišu broj njegovih sledbenika da bi znao koliki je taj broj šta može sa njima da uradi kako da ih organizira i to i to meslično međutim ovdje s druge strane također vidimo da su ashabi poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem početku bili pojedinci prije ovoga oni su bili dakle ovaj pojedinci baš onako kao što je više u Kur'anu kaže: "اذ انتم قليل مستضعفون في الارض" sjećate se kada ste vi bili malobrojni, kada vas je malo bilo, مستضعفون في الارض kada ste bili potlačeni, poniženi na zemlji, تخافون اي يتخطفكم الناس. Do te mjere da ste se bojali da vas ljudi ne a, na kidnapuju, da vas ne unište, da vas ne iskorijene. Fa'a lakum, pa vam je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao sigurnost. Dakle, kada su bili pojedinci, onda uzvišeni Allah Žešanu je nakon toga dao da je njihov broj postao mnogo veći. Na Hunejinu, premjera radi, na Hunejinu ih je bilo 12.000 duša sa poslanikom Muhammedom s.a.w. Arhunajn je bio odmah nakon što je osvojena Mekka. Odmah nakon što je osvojena Mekka. Međutim, tada su ashaavi rekli, naravno, ovi koji su to rekli su bili taze u islamu, jer veliki broj te vojske je sačinjavao, sačinjavao onu populaciju muslimana koji su tek primili islam, nakon što je Mekka osvojena. Pa su rekli, kada su vidjeli svu tu snagu i moć i broj, rekli su, do sad nikada uz poslanika san Allahu, ali se nije bilo ovoliko ljudi, zaista je tako. I nećemo biti poraženi, nećemo biti poraženi ovaj, sigurno. Pa je onda uzvišeni Allah Žešanu mu dao iskušenje. Allah Žešanu mu je dao iskušenje da je neprijatelj, mladi vojskovođe sa druge strane, napravio takvu zasjedu da je u prvo mahu razbio muslimansku vojsku. Razbio, rastjerao, da je e, bio, e, bilo vladilo početku totalno rasulo, se dok nije Rasulullah, alaihissalatu wasalam, sa Abbasom, sa Ibnja, sa, ovaj, sa Ebu Bekrom, sa Omerom, stao, uzeo ovaj, svoju devu za povodac ispred ljudi Ovaj, istrčao i govorio ja sam Allahov poslanik, ja sam sin Abdul Muttaliba i tako dalje na taj način ih je ponovo konsolidovao. Šta, šta, šta nam ovo poručuje? Ovo nam dakle, ovaj poručuje da brojnost nije presudna za osvajanje rezultata i za postizanje velikih ciljeva. Naravno da je broj jako bitan, ali Ako u tom broju, u tom mnoštvu, u, tvo, u tom kvantitetu, u velikim masama nema kvaliteta, onda te cifre ništa ne znače. Te cifre ništa ne znače. da Allaha Ćalašanhu niti na ovom svijetu. I zato kada su ashabi ove prilike rekli, nakon što su obavješeni da ima hiljedu i po, zar da se bojimo sada jer bilo nas je nekolicina u Mekiji, sad nas je hiljado i pol, to je ogromna i snažna vojska. I onda kaže Hudeife, nakon toga nam je došlo iskušenje i pored tog velikog mnoštva i pored te velike dakle, ovaj, cifre, kaže, dok smo obavrali namaz kaja, ovaj bojali bi se sami za sebe. I za svoju sigurnost, i za svoju vjeru, naravno ovo govori o periodu kada su došle iskušenja, kada su došli nepravedni mladari, ovaj kada su o, odlagali namaz, kada su faktički klanjali namaz e, na samom izlasku njegovog ovaj, vakta i tako dalje, tako da su se ashabi bojali, bojali da klanjaju slobodno u svoje vrijeme i tome, tome dakle, ovaj slično u svemu ovom nama je poruka da je veoma važan kvalitet Rasulullah alaihissalatu wasalam je počeo od kvaliteta dakle kada mu je došla objava kao što će nam to sada doći inša Allahu u Dugačkom hadisu od Aisha radi Allahu Teala on je bio sam sam na zemaljskoj kuli možda je bilo još ponegdje, poneki pojedinac koji je bio na fitru na čistoj ispravnoj vjeri koja je objavljivana poslanicima. Međutim, daleko su ti bili ljudi od poslanika Muhammeda. Sada niti je poslanik za njih znao. Dakle, sam. I ova što nam ređe, ustani Muhammeda i mijenjaj ne samo svoju porodicu, ne samo svoju meku, svoj grad, svoj narod, nego mijenjaj cijelo čovječanstvo. I ustao je Poslanih Muhammed s.a.w. I nije sjeo, sve dok nije napravio ogromne rezultate. Ali, zapamtimo vraćamo ja, nikada se nije dogodilo da cijeli narod, da cijela zajednica, krene odjedan put pravi put. To da živiš još koliko nuha, wa a.s.a.w., ne možeš to doživjeti, nigdje. Jer ako to Allah nije dao poslanicima kojima je dolazio Melik Džbril i kojima je dolazila objava Kur'an Allahova riječ onda nema šanse da bilo ko drugi u tome uspije. Da na taj način. To je Božja zakonitost. Počinje se od pojedinca, od čovjeka. Jer čovjek je glavni resurs I glavno obogatstvo, to je nematerijalno obogatstvo. I zato je poslanik Sarasem počeo. Prvi čovjek koji je primio Islam, mislimo čovjek kao ljudska, na ljudsku vrstu jeste njegova žena Khadija radijallahu ta'ala anha. Zatim Alija od djece, a nakon toga Ebu Bekr radijallahu ta'ala anha. Pa je Ebu Bekr počeo od svojih drugova i prijatelja, a to je bila sama elita u neki. Oni koji su bili najmoraliji i najkarakterniji u džahilijetu, oni su primili islam. Prvo, i oni su bili najbolji muslimani. Zato oni koji su najbolji prije islama, oni su najbolji i u islamu. Najbolji prije islama, u kojem smislu, komentarisali smo to, najboljeg morala, laka, ponašanja, sa najmanje grijeha, oni kada prime islam, oni samo... Ovaj, svjetlost, imana i vjere na dograde na tim čvrstim temelima koje imaju kod sebe, a to su čvrsti temelji karaktera i ovaj ljudskosti, odnosno odnosno ovaj dobrih i lijepih, i lijepih osobina. I onda je poslanih sada Allahu alaih sada od tih pojedinaca napravio najčvršću zajednicu. Kada napravimo stabilne čvrste i izgrađene i kompletne pojedince, onda se nada čvrstoj i zajednici bez takvih pojedinaca kvalitetni nema čvrste zajednice. Jer je zajednica napravljena od pojedinaca. I znate onaj hadis Rasulullah s.a.w. često ga slušate od naših Efendija i Hođa i od Mudarisa. Kada je poslanik a.s.v. rekao kaže na valice i jedni drugi će pozivati narodi da se okupe proti vas kao što se zvjerke međusobno pozivaju i okupljaju i gomil ovaj e, sakupe ili e, okupe oko svoje posude ili oko svoje svojega plijena. min qillatin yauma idin idinja rasul Allah je li to o Allahu poslan zato što će nas biti malo? Pa su Allah kaže la wala balantu kathirnah Naprotiv, vaš će biti tada puno. Neće faliti brojki, neće faliti cifara. I ljudi, i mnoštva. Ali ćete vi biti tada mulj, poput onog mulja kojeg nanese poplava ili voda. Dakle, puno muslimana, puno ljudstva, puno ljudi, ali ne vrijede. Šta im isti cifra? kada nema kvaliteta među njima, kada nema kvalitetnih i čvrstih ljudi. Ljudi koji imaju, dakle, ovaj, e, izgrađene kod sebe najvrednije osobine, ono što traži, dakle, Kur'an od nas i od e, svih, svih, dakle, ovaj, pripadnika pripadnika čovječanstva. I zaista danas je, i naravno, možda i ranije, se ovaj hadi sigurno poklapao sa stvarnošnjom muslimana, ali svakako i danas. Možda i nakon nas, ali definitivno. Definitivno. I mi svjedočimo, a kroz historiju možemo da naučimo i da čitamo, da su pojedinci, pojedinci mijenjali čovječanstvo i mijenjali stanje na bolje jedinci. Vidite poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, mnogobrojni alimi, mnogo brojni reformatori. Sjetimo samo Ibn Taymi'er, r.a. Shaykhul ta Islama Ibn Taymi'er, r.a. Protiv koga su bili čak i njegovi kolege, alimi, ulema, imami, suprostavljali su se njemu. Međutim, gdje su ti, koji su živlili u Rima Ibn Taymi'er, r.a.? Nikde ih nemao. Nikko ne zna za njih ništa. A Ibnu Tvijemiju, kada spomeneš, srce ti zaigra. I kada čitaš njegov govor, e, vidiš da taj govor nosi svjetlo. Da je taj govor ispunjen istinom. I taj govor ti prijenja za srce. Ne može srce se odlijepi od tog govora. Jer je taj govor prožet istinom i svjetlom i vanom i vjerom i ovaj korisnim korisnim znanjem on je promijenio promijenio dakle jedno veoma teško i zamrznuto stanje u metu Muhameda sallallahu alejhi to su bila stoljeća zamrznutog stanja kada je malo bilo znanja ili kada se znanje u stvari koristilo samo na onaj tradicionalan način kada su muslimani održavali svoju vjeru i svoju svoje običaje onako kao e, kultura kao tradicije i tako dalje a nisu ulazili u suštinu da ovaj prodru da prodru, dakle, ovaj, u suštinu i da mijenjaju stanje i da mijenjaju društvo u, u, oko, oko sebe na na bolje. I mnogo je takvi, dakle, ovaj reformator. I zato nikada niko od nas ne smije da pocijeni sebe i svoje mogućnosti. Prije svega moramo da radimo na sebi, da se uvijek izgrađujemo, da uvijek idemo naprijed, da nikada ne se ne zadovolimo e, sa svojim, da kažem, e, šta ja mogu da uradim? Šta ja mogu da promjenim? Možeš puno. Možeš puno. Možeš sebe da i da ovaj izgrađuješ i dalje, da usavršavaš, da potpunjavaš, možeš svoju familiju. Onda, krug, Tvoga djelovanja i društva, mijenjaj, ako bismo svi tako uradili, stanje bi se mnogo, dakle, ovaj, brzo mijenjalo, mijenjalo na bolje. Tako da se ne shvati da broj nije bitan, naravno da je bitan broj, ali taj broj ima svoju težinu, ima svoju snagu jedino kada je ta, ta skupina i zajednica sačinjena od kvalitetnih kvalitetnih pojedinaca kao što je to bila zajednica zajednica uh, poslanika Muhammeda, Muhammeda sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam zato u tom smislu da spomenem samo još uh, ha, izreku Alija radijalahu ta'ala anhu vi znate da je Alija jedan od ashaba kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sellem, u uh, kome je poslanik sallallahu alaihi govori sallam puno Uh, u pozitivnom smjeslu i da je jedan od najhrabrijih ashaba i desna ruka Rasulullaha s.a.w. ali u njegovom periodu je bilo puno smutnji puno iskušenja i neki bogami borbe između muslimana i tako dalje i onda su došli ljudi pa su rekli šta je ovo, šta se ovo događa kada je bio Ebu Bekr nije bilo problema sve cvetalo, sve išlo naprijed i tako dalje Omer kada je bio također također Bilo idealno stanje. Bili su snimanje usсреđeni na spoljašnjeg neprijatelja, unutra je bilo konsolidovano stanje, tvrsto. Onda je on rekao kada je Omer bi, kada svoj muvekre Omer bili halifa, ja sam im bio ja sam i slični meni su sačinjavali društvo i zajednicu. A kaže kada sam ja posto halifa, ti si i oni koji su poput tebe, ovaj temelj moje zajednice, i zato nema nema ovaj uspjeha i nema i nema napretka nema uspjeha i nema napretka drugim riječima nije problem do mene nego je problem do vas koji ste ovaj uh, se udaljili od znanja udaljili se od ashabe rasulullah salallahu alejhi wasallam od učenih ljudi i počeli da novo komponovane Novo novopečene ovaj, muslimhane tako da kažem koji nisu se družili sa Rasulullah koji su daleko vidili od kao što je Abdullah ibn Sebe i ostali koji su podigli sve one pogune protiv Osmana radijallahu ta'ala Anhu Ali je radijallahu ta'ala Anhu i ostali ashaba poslanika Muhammadu uh, narodni hadis je hadis od Aisha radijallahu ta'ala Anha izuzetan hadis on je malo poduži ali inša Allah nećemo se uh, puno zadržavati samo ćemo uzeti ono što je Uh, najupečatljivije kao poruka za nas. <clears throat> uh, ovaj hadis je Imam Bukharija spomenuo u poglavlju Kayfa kana badul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alayhi, kako je bio početak objave poslaniku Muhammedu sallallahu sellem. Ovaj hadis je Imam Bukharija spomenuo nekoliko mjesta u svojoj knjizi. Ali ga je spomenuo u prvom poglavlju. Jer prvo njegovo poglavlje jeste Kitabul Wahyi. Poglavlje o objavi, poglavlje o objavi. Zatim Kitabul Ilm poglavlje o vjeri znanju, onda Kitabul Iman poglavlje o vjerovanju i tako i tako dalje. E timen imam Buhari rahimehullahu važnost objave. I to da ljudi ne mogu da budu neovisni od objave i od Allaha subhanahu wa ta taala. Allahu subhanahu Vi vidite primjerali danas. Danas ljudi imaju nikada nikada nisu imali više znanja i informacija nego sada. nego sada. Nikada nije bila razvijenija nauka nego sada. Međutim, nikada možda nije imalo više nereda i Fesada nego sada. Zbog čega? Zbog toga što su se ljudi oslonili, zbog toga što se ljudi oslonili samo na svoje znanje i na svoje dostignuće, a ovaj, ostavili su onu svoju duhovnu stranu, ostavili su objavu, ostavili su božanske, nebeske smjernice, bez kojih čovjek ne može da funkcionira i pored toga što ljudi imaju i korisnoga znanja danas vrlo korisnoga znanja, međutim ne postupaju po tom korisnom znanju govrlo često ovaj rade shodno štetnom znanju i onom znanju koje, koje donosi izuzetno negativne posljedice, posljedice za, za ljude Aisha radijellahu ta'ala naša majka kaže prvo što je počela poslaniku sallallahu alejhi wasallam da dolazi objeva, ona je bila u vidu snova lijepih, ishranih i istinitih snova e, kaže kada bi nešto usnio to bi se ostvarilo tako jasno isto kao kada, je, e, kada e, ovaj svjetlost zore obasja obasja ovaj e, zemlju Zatim nakon toga kaže zavolio je poslanih sallallahu alejhi ve sellem samoću ili omiljena mu je samoća. Naravno samoća mu je o mirenom strane koga? O strane uzvišenog Allaha subhanahu I osamljavao se u pećini Hira i tu se posvećivao ibadetu uzvišenom Allahu Allahu dželle shanuhu. Posvećivao, se, dakle, ovaj ibadet. Ovde je upotrebna riječ tahannud. Riječ tahannud dolazi od riječi hanath što znači grije kako sad posvetiti se ibadetu e, ova je ovo značenje izbražanog kroz riječ hanas što znači grije zato što čovjek posvećivanjem ibadeta ibadetu i osamljivanjem od ljudi izolivanjem od ljudi i u stvari želi time da se oslobodi da se oslobodi grije da se užišao Allahu dželle şanuhu približi e, po nekoliko dana prije nego da dođe kod svoje porodice. I kaže, on bi se obskrbio za, to, za taj svoj boravak i i'tikav. Zatim bi se vraćao kod svoje žene Hadidze i opet bi se obskrbio za, novi, za novo osamlivanje, za novi i'tikav. Sve dok mu nije došla istina, jedne prilike dok je bio u pećini Hira, došao mu je Melek, koji je prekinuo tu samoću. Melek koga rasulullah sallallahu alejhi ve selleh nije očekivao. Nije ništa znao o njemu. Ovo je bilo veliki događaj za poslanika sallallahu alejhi ve selleh. I sa jedne strane uznemirujući prizor. Poslanik ali radu sallallahu alejhi ve osjetio izjetan strah. Euh posebno kada znamo da je e, ove prilike ili e, prilike koja je došla odmah nakon o, ovog događaja Poslanih sr.a. se navidio Džibrila u liku u kojem ga je uzvišen Allah s.w.t. stvorio a Memek Džbril kako je uzvišen i Allah šanohu kaže podučava ga onaj koji je snažan i moćni Memek Džbril e, kaže Poslanih sr.a. na njemu je bilo šeststotina krila i on je svojom veličinom zauzeo prostor između nebesa između nebesa i zemlje. I rekao mi je iqara, uči ili čitaj. Reka, rekao je poslanih sr. Allaho alaih sr. ma nebi qari in ja ne znam da čitam, ovdje učenjaci kažu ma nebi qari in, da je on govorio ja ne znam da čitam i, i, ovaj, i pitao Džibriila, ovaj, ja ne znam čitati kako da čitam i tako dalje. Kaže fe aharani fe latani, pa me je uzeo i stisnuo me je. Stisnuo me je toliko jako da sam osjetio izuzetan bol i napar. Sumara selam. Zatim me je pustio i rekao je i rekao mu je: "Uči", rekao ja: "Ne znam da učim, on me je uzeo ili uh poslanike sallallahu alejhi ve i ponovo ga stisnuo drugi put do te mjere da je osjetio poslanija sallallahu alejhi ve sellem kao kada bi te neki neki neki neko snažno biće da te kada te stegne breo će duša da izađe. Ovaj, zatim me opet pustio i rekao mi uči, rekao ne znam da učim, onda me je uzeo treći put, isto me stegnuo, a nakon toga me je pustio i rekao mi je uči u ime gospodara tvoga koji stvara stvara insana od uh, ugruška ili od kaplice uči i čitaj, tvoj gospodar je najplemenitiji, sve dok nije uzvišeni alašanuhu završio sa objavljivanjem ili dok nije citirao zadnji ajet koji je objavljio ove prilike, a to jeste podučava insana onome što ne znam. Zatim poslani sallallahu, zamisli taj moment. Na Brdu Hira, to je daleko, dakle, od uh, Masjidul Harama, izuzetno visoka planina. Neki su možda hađije bili, obilazili, iako posjećivanje te planine nije propisano. Tu su muslimani također danas Zbog svog slabog ovaj, znanja i zbog svoje tanke i kratke vjere, oni odu gore pa klanjaju pa se posećuju i tako dalje, pa klanjaju po onim kamenjima i tako dalje, stijenama, zabijaju se, onda se zabijaju, poslanju se na lavo, ali je, to nije propisano, to nije propisano, dakle, ali ako bi neko otišao samo onako da vidi djeta, mi će da nema smenja, ali uh, uglavnom ljudi, ne zna li se oni tu klanjaju pa de, po, dva, pa četiri, pa šest, pa osam i tako dalje, pa se guraju, pa može neko da padne, ne daje Božih, tako dalje. A međutim poslanik, Sellem se vratio žureć i kaže njegova njegovo srce je dratjalo od straha ušao je kod Hadidže dok je stigao ono, zamislite taj prizor i rekao je pokrijte me, pokrijte me. pa su ga pokrivi sve dok nije otišao malo taj strah od njega dok se nije smirio a onda je rekao Hadidži i ispričaju sve što se dogodilo a drugoj verziji stoji Hadidža šta je meni Šta mi se događa, kaže, pobojao sam se za samog sebe. Ne znam šta je ovo. A onda mu je Khadija rekla, ne, ne, nikako. Nemoj da se boji za sebe. Nemoj da se plašiš. Tebi se ne može dogoditi ništa loše. A u drugoj verzi mu je rekla, jebši, radovi se Muhammede. Subhanallah. Je do ovo Khadija ima neke informacije, imala objavu? Ne. Ovo je pametna žena, zrela žena. Ona je uh, ovo zaključila na osnovu iskustva i na osnovu svoje mudrosti, a pazite kako je ispravno razonovala. Znala je dobro Rasulullah Muhammad s.a.v. da je to bio najbolji čovjek u Mekke. Sa najboljim vrdinama, sa najboljim ahlakom i moralom. Zato je ahlak i moral, braća, karakter mnogo bitna stvar. Vidite poslanike s.a.v. Uh, prvo što mu je istakla Khadija, jesu njegove karakterne osobine. Zbog tih karakternih osobina, kaže ona, nemoguće je da te Allah ženom ponizi. Nemoguće je da ti se dogodi nešto loše. Jer ti, tebe neće Allah nikad poniziti. Nikada tebe Allah ženom neće poniziti. Zašto? Zato što ti uspostavljaš rodbinske veze. Održavaš rodbinske veze. To je izuzetna osobina, jer je rodbinska veza nazvana u arapskom jeziku od rahmetun, od riječi rahmet, što znači milost. I rodbinska veza je rekla, kako to Resuru Dlaha prenosi u hadisima, uh, hvalila se, dičila se pred Allahom, Želešanuhu što ju je on nazvao na osnovu njegovog jednog lijepog imena, to je se Rahmetun. A rahimun je ovaj, rodbinska veza, a Rahmetun, milost. Dakle, isti, dakle, ovaj korijen. Zato je održavanje rodbinskih veza, vrći sestre, veoma važna stvar. Odeš, poselamiš svoju rodbinu, Samo ih poselamješ. Jeste li dobro? Obradujte me da ste dobro. Hoću da čujem lijepe vijesti o tebi i o vama. Samo toliko i ne opterećujem. Vjerujte ta lijepa riješ ona daje snagu, ona ona ovaj učvršćuje dakle ovaj veze, veze sa između između članova članova ovaj rodbine i nikako ne smijemo dozvoliti i prihvatiti i prihvatiti ono što nam donosi ova materialistička civilizacija to jest da svako brine o svom interesu i da ga ne zanima šta mu radi rodbina šta mu a kamoli da ga zanima šta mu radi komšija ili neki poznanik ovaj koji mu ništa rodinski nije to nije naša vrijednost to ne smijemo da prihvatimo ali što a, kada se godu udaljujemo od islama i od vjere i od propisa, nekako nam se nameću, nameću ta, pravila, ta pravila hladnih odnosa u društvu. To nam ne treba. Mi, muslimani, tako ne funkcioniramo. I mi treba druge da ispravljamo. I nema sumje da je ovaj način obhođenja i odnosa između ljudima mnogo bolji nego svak ko gleda svoje posone. Zanimam, prije mnogo tamo umide na sred puta, nikog, nikoga ne gledaj i tako to... To nije Allahova vjera koju je on objavio i to nijesu osobine i vrijednosti koje mi trebamo da živom i prakticiramo. Druga osobina koja je bila mnogo važna, Hadidji, da donese ovakav za jesek, otastukul hadif i govori istinu. Ti nikada ne lažeš. Nikada on nisi. I to njegovi najveći neprot, Ebu Lehab, Ebu Džehl, Kada je okupio svoju rodbinu pa im je rekao ako bi vam sad rekao da iza ovoga brda se nalazi vojska koja žele da vas napadne, da li biste mi vjerovali, kaže, sto posto. Svi bismo ti vjerovali u tu informaciju. Jer ti nikada slagao nisi mađarrebna alejke keviba. Nikad nismo došivili da slažeš. Šta god da nam reknješ mi ti vjerojamo. Pazite, to je Muhammed s.a. Ali braćo moja, sinne sestra, Ova osobina nije bila prisutna samo kod Muhammeda s.a.m., nego je bila prisutna u Mekanskom društvu i kod Araba općanitom. Istinoljubivost i iskranost i istinitost. Šta kaže Ebu Sufjan? Doće nam neki taj hadis, insha'Allah ta'ala. Kada ga je Hirakl pitao Muhammedu s.a.m., Ebu Sufjan tada nije bio musliman. Ali i bio je najveći nepretar, s.a.m. Dvije odlučujuće bitke, to jeste na Uhudu i Hendeku, je predvodio protiv muslima poslanike Muhammeda s.a.v. I pita ga, pita ga o Muhammedu, on sve što, kako jeste. Kako jeste. I kaže, znate, zašto nije mogao da sažbe? Nije se mogao da zamislim, da reknem nešto što nije i da mi se pročuje da lažem. Ja robim. Jer to je najveći vid sramote da čovjek slaže. Dakle, nema laže, vrat moja, i cine sredstva, ni prema neprijateljima. Nema laženi prema neprijateljima. I nema nepradeni prema neprijateljima. A mi, prije rada, ako nam se neko zamijeni, drve i kamenje na njega. I što jeste i što nije, ne? To nije muslimanski. To nije i to nije islamski. Istinitost, iskrenost, veoma važna stvara. Ovo je tašmilul I ti pomažeš onoga koji je nesposoban, kome je pomoć potrebna. Pomažeš mu. Onaj ko ne može neovisno da funkcionira, pomažeš na velika sva oteksibul ma'dum i siroma ha pomažeš daješ mu ovaj daješ mu imetka da obstane, da da, da preživi i tako dalje a ovdje je ma siroma nazvan ma'dum što znači onaj koji ne postoji onaj koji je e, va koji je zalijpljen za zemlju, nema ništa maltene. Dakle, ništa nema, samo zemlja koja se nalazi pod njim. Dakle, ovaj tako je nazvan siroma jer je on nemoćan da funkcionira i tako dalje. O takrib bojiv. I pomažeš i e, gostoprimstvo izražavaš gostima. To je, to je osobina kodara pa koju su oni naslijedili od Ibrahim alejselatu vesselam. Ova osobina osnovao je i zasnovao je i proširio je Ibrahim, a Arapi su od Ibrahima. I mi koji imamo ovo svojstvo, to nam nije došlo od nikud, to nam je došlo od Islama. Od Ibrahima, a onda od Muhamada, a onda od Muhamada, i niko nije dao ljepše i veće primjere, kada ko su gosoprinsko od Arapa. Dođe mu gost, on zakolja jednu devu. Dođemo drugi gost sutradan, on kolje novu devu, da mu bude svježe meso za gosta. Ili tom istom gostu drugog dana kolje novu devu, koliko god dana sjedi on mu kolje novu i novu devu. To su Arapi. To su dakle, ovaj, a, Arapi. I zato, vrlo Česu se pro, pro, proširi informacija i vijesti, čuje se, ili konstantacija se donese da su Arabi bili najgoriji ljudi tada na zemalskoj kugli, pa je Allah, opostanik od njih, napravio najbolje ljude. Nije tačno. Znači, bili najbolji tada na zemalskoj kugli. Najbolje osnove su imali. Zato im je Allah poslao Kur'an. Jer od to kvaliteta je Resulullah napravio poslije još bolje, još bolje ljude. Još bolje ljude. E gledajte kakve su, kakvi su bili postulati kod, dakle, Ova, i karakterne osobine kod tadašnje zajednice koju je poslalno, Hameh Saralosa. Udu'inu ala nevajbil haq i pomažeš u teškim situacijama, u teškim, nepredvidivim situacijama, pomažeš muslimanima. I ti sa takvim osobinama ne možeš da propadneš. I zato, vrate, moji ciljene sestri, samo dobro čini. I ne, ne boj se. Ne boj se da će te Allah jalla u ostaviti bez podrške. Onaj ko čini dobro djelo, onaj ko čini dobra djela i gradi dobar odnos prema Allahu i prema stvorenjima, prema ljudima i prema nerazumnim stvorenjima, prema životinjeva i tako dalje, oni koji su čisti srca, leko od zavisti, od mržnje i tako dalje, ti neke se nadaju velikome hajru. I na dunjaluku, i na dunjaluku, i na ahiratu. Zatim, kaže, Hadidža je otišla kod varakate Ibn-i Neufela, kod Ovaj, svoga Amidžića kod jednog starog čovjeka starog mudraca uh, i to je bio Amidžić Khadija radijallahu ta'ala to je bio čovjek koji je prihvatio u tom pred predposlaničkom periodu prihvatio je vjeru Isa a.s. i kako se ovdje kaže krišćanstvo međutim to nije ono krišćanstvo izbito prvno koji ima širke imnog božstva, ne, nego je ovo čista i sa vjera i oni je otišao sa Amarom i Mizejdom, otišli su u Šam, jer Amar i je bio od pojedinaca koji su bili na čistoj vitri, na ispravnoj vjeri. I oni su se čudili, primjera radi, kurešijama kada bi klali i prinosili žrtve u ime svojih božanstava i u nečije drugo ime, a ne u ime uzvišenog Allaha subhanahu tzv. Pa bi govorio Amar i Zaid kaže ovca koju Allah Žešanu stvara niste vi stvorili zatim joj ispušta kišu sa nebesa niste vi ti koji ispuštate kišu sa nebesa zatim na osnovu te kiše dade da ovaj niče eh, hrana za tu ovcu koja jede i na osnovu te hrane opstaje niste ste vi stvorili tu hranu za njum i kaže nakon toga vi je koljete u nečije drugo ime, ne u ime vaše, vi normalni. Vi nemate ni, ni ni malo razuma. Ni malo nemate dakle ovaj razuma i on je otišao zajedno sa Verhadovim, nauvel otišao ju sam. Tamo je naravno bilo ovaj, bili su ovaj kršćani tada u tom podrušju i Uh, on je također oni su sreli, nisu one konvencionalne kršćane koji su kasnije prihvatili da one novotarije trojstvo i slično nego su našli pobožnjake koji su koji su ovaj zaidibne Amr, Amrostar Zaid, ne Amro nego zaidibne Amar uh, koji su uh, ovaj bili na vjeri Ibrahim ovaj uh, Isa alejselatu alejselatu vesalam i uh, pazite to je bio čovjek koji je ovaj oslijepio uh, oslijepio tada uh, i pisao je kaže wa yaktubu alkitaba alibraniye na hebrejskom jeziku je pisao pisao dakle tu knjigu ili objavu koja je uh, bila prije Kur'ana to jeste Injil uh, a u drugoj verziji kažu da je pisao na arapskom uh, jeziku tu knjigu uh, Pa mu je rekla Hadidža o sine moga Amidže poslušaj tvojega bratića i onda naravno ovaj sad ćemo prenaviti kako je tekao dijelok između njega i Resuru Laha Sosna. Međutim ovdje da samo spomenemo jednu stvar a to je da je ovdje, pazite, on je kaže pisao inđil, pisao je objavu. Ovdje islamski učenjaci izlačenu veoma korisnu fajdu. A to jeste da prijašnje objave Allah dž.š.u nije dao e nije dao specifičnost da budu učena da budu ovaj e, zap, na pamet da budu pamćen na pamet. Da mu kaže kana yektubu pisao je tu knjigu prepisivao i tako dalje. Nije znao na pamet što nas, nam ukazuje da je Kur'an Allahova zadnja objava. Objava, Muhamedu, sallam, objava Muhameda s.a.v. i objava umeta Muhamedovog. Dakle, specifična objava i specifična knjiga kada je u pitanju učenje, učenje na pamet. I zaista, to je privilegija koju je Allah što je dao našem naše umetu. I zamisli koja je sreća i koja je e, vrijednost da naučiš nešto i da urežeš dio objave u svoje, u svoje srce jer je Allah džeshanehu ne samo da je to učinio da da da to bude poseban i specifičan za ovu knjigu nego je naprotiv nego je također olakšao njeno učenje. Wa laqad yassarna al-Qur'ana li-dhikrihi olakšali učenje Kur'ana i na pamet i radi opomene, pa imali oni oni koji će uzeti dakle i primiti i primiti opomenu. Zato primjer radi podsticaj svima, svima nama. Da što više čitamo Kur'an i da što više učimo Kur'ana nakon već, da svako od nas, bez obzira što god radi, iako ovaj, nisi u medresi, iako nisi na islamskom fakultetu i tako dalje, imaj svoga hodžu, svoga efendiju, svoga imama, svoga hafse, svoga muhafila, a imaj falošan danas dosta. pred kojim ćeš heftišno imati termin da učiš Kur'an, da ispravno učiš Kur'an, čitanje i da po nešto se preslušaš. Svake hefte, minimalno jedan termin. Minimalno, jedan termin. Da ne budemo od onih koji su nezahvalni na ovo Allahošanu blagodat koju nam je On koji nam dao. Poslušaj svoga bratića, o veraka, o amidžiću moj. Faqallahu veraka, jebna akhi mada tera. Kaže, o sine moga brate, šta se to događa s tobom? Šta si to vidio? Pa moj poslanik, sallallahu alayhi wa kazo kazao šta je vidio i šta mu se dogodilo. A onda, o verak ibn Naufel, pazite šta znači učen čovjek učen iskusan čovjek, stari čovjek. Zato je jako bitno da se čovjek savjetuje sa učenim ljudima i sa starim iskusnim ljudima. Pametni ljudi, i, i dok su, dok su, ovaj, eh, oni oni nikada ne poduzimaju ovaj, bitne i važne korake, dok se ne savjetuju sa učenim i sa iskusnim dakle, ovaj, ljudima. Pazite, ovaj eh, Voratavni Neufer, Rasulullah, zbunjen, a Varatavni Neufer ni malo nije bio zbunjen, nego mu odmah kaže هذا ناموس الذي نزل نزل الله على ovo je namus vlast nik tajne odnosno džibril jer namus kažu da je to ime džibrila na, na, na tom hebrejskom jeziku ili na a, ovaj a, jeziku priješnje objave to je džibril koga je uzvišni Allah slao Musa u alejsa salatu a, zašto je smenovao Musa nije Isa U drugim verzijama stoji da ga da je smenio i sa alehij salatu, aleyhi salatu I onda on kaže ja lejteni fiha jazaa. Kao srce da bude mlad. Ee uh, lejteni yekunu hayyan iz yukhrijuk qawmuk. Kao srce kad bih mogao da bude mlad kada, bu kada budeš ti pozivao kada bude uh, se zagotala tvoja uh, poslanica i tvoj poziv, kaže, volio bih da budem mlad, najjače snage i moći, kaže, da te pomognem. Da te pomognem. O je, naravno, i šaret kakav trebamo da imamo entuzijazam. Čovjek slijep, star, 80 godina primakao se, smrti, nije prošlo puno vakta, on je nakon ovog susrta i preselio, ali kaže, volio bih, kada bi bio najjači mladić, da budem uz tebe, ovo vaha oposlanića. Da te pomogne, da ti budem pod tvojom naredbom, da ti budem u tvojom hismetu, da ti budem na usluzi, da budem na usluzi istini. Evo je važno to da, da, da budemo, braće moje drage, upotrijebili u službi Allahošana u vjere. Jedna od dova, poslanika sasalem, ili jedan od hadisa u kojem Resulullah spominje zanimljivu formulaciju, možemo ju koristiti u dovi, gospodaru, upotrijebime u službi tvoje vjere, upotrijebime u službi tvoje vjere. Da to prinesemo nešto. Kada te bude tvoj... Ja, kada bi volio bih, kamo sreće, da budem živ, kada te tvoj narod bude protjerivao, evo, ovdje se poslanik, sallallahu alijevu sallam, ovaj... E, uznemirio i rekao, eva muhriđi jehum, zar će oni protjerivati? Što je ovo? Zar je moguće da im ja donesem istinu? Da im donosim objavu uduzničnog vallaha džarašanu i da me protjeruju, da me proganjaju i tako dalje? Sada se neće obradovati. Zad neće obje istinu prihvatiti. To je naravno logično da kada, kada dođe istina do nekova treba da je obje i otvorenoga srca i ruku prihvati. Jer, jer istina, je, istina je vrijednost, istina je pobjede, istina je uspje, istina je najveće blago. Međutim, od čega zavisi prihvatanje i odbijanje istine? Od stanje našeg srca, vraću moja i cijenje sestri. Ona je Onačije srce bude ovaj e, toliko čisto da ovaj e, dovoljno čisto prihvatiće, prihvatiće istinu. A nečije srce ne mogu da primati istinu zbog stanja u kojem se u kojem se dakle nalaze. Kaže nam da svakako ni jedan čovjek nije došao sa objevom ili sa nečim sličnim ili sa ovom zadačom i poslanicom i pozivom kao što si ti a da nije imao velike neprijatelje. I kaže, ako doživim te tvoje dane, ja ću te zaista snažno pomoći. Ja ću te zaista snažno pomoći. Kaže, nije prošlo puno vremena, Uraqa ibn Naufel je preselio na Ahiret, a kaže, objava se malo zaustavila. i prestala je da dolazi poslaniku Muhamedu s.a.v. Spominje se, dakle, Orhul uh, Naufel je bio na ispravnoj vjeri, na, na čistoj vjeri, to jeste na vjeri Islamu. Inša'Allah, on je priselio na ahiru kao muslima. Bidnila I govore neke predaje da je on, uh, da je on u stvari postao sedbenik Muhammeda s.a.s.a. Sala, i ove riječi ukazuju na to. Hvala Allahu, željšanahu. Kako ga je Allah, željšanahu, pomogao? Zapisnite, Zaid ibn Amr je nisu se zadovolili, nisu rekli, e, to je Boga mi to, 300 i nešto kipova okuk mi ne možemo da promijenimo stanje, nije vlast u našim rukama, nemamo moć, nemamo izvršenu vlast, tako da, to je takvo, šta ćeš, to je tako stanje, šta ćeš, ne može se nišći, tako da, ne, ušavam, hiljadu i kima, pješke, pješke, za istinu, naravno, i onaj god uloži na želi istinu i ulaže napor na tom putu, ali še ono, takve neće ostaviti, takve neće ostaviti. I tako je kada kada su pitanju svi ciljevi e, na ovom svijetu vrijedni vrijedni dakle ovaj ciljevi poslanih sallallahu alejhi wasallam se je rastužio kada mu je prestala mu je, dakle, prestala, prestala a, dolaziti dolaziti objave naravno ovdje vidimo e, na samom početku da je e, Aisha radijallahu ta'ala anha spomenula spomenula Uh, poče, vjesnike objave ili snove koji su doložili poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, snovi Allahovi poslanika su istina. Snovi Allahovi poslanika su istina. Uh, također, snovi i, i, i ovaj objava, i zato znate, onaj najpoznatiji objavu koja došla preko sna jeste to da je Ibrahimu alayhi wa sallatu salam u snu naređenom zaklije sina Ismaila. Uh, ali i snovi Snovi koji dolaze vjernicima, koji dolaze vjernicima, također su dio objave, 46. Šest dio objave, kako se to e, prenosi i spominje u hadisima poslanika, lijepi snovi su od Allah, i oni su neka vrsta objave, neka, neki bešarat. Lijepi snovi su od Allah, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A ružni snovi, ovaj, pomiješani snovi, u, u, u, pobrkani snovi, Nije jasni snovi, tako da ne to su od Šejtana. To su snovi od Šejtana. To su snovi od Šejtana. E, i zato e, još jedan sumnjet koji je veoma važan kada je u pitanju kada su u pitanju snovi jeste da svaki san, lijep i san, u stvari svaki san čovjek treba da protumači pozitivno. Svaki san čovjek treba da protumači pozitivno i da kaže: "Gospodaru moj, molim te, za hayr o od odovolga sna, a uteči ti se od zla ovog sna." On zna ovog zna. I na Allah se osloni i nema da se sekira, da će mu se nešto loše dogoditi. Lijepi san također se priča prijateljima, dobrim ljudima, onima koji će se obradovati, a ružan san se ne priča nikom. Ružan san se ne priča nikom. Ružan san se ne priča nikom, nego pručiš ovu dogu je poslanjen, su se ne mučio i osloniš na Allah želešanuhu pi ovaj, ne osvrćeš se, ne osvrćeš na to. I također e, san E, se ostvaruje onako kako je čovjek protumači. Šta to znači? San će biti onakav ili e, dogoditi se čovjeku onako kako protumači svoj san. Onaj ko protumači optimistično i po svoj san, on na taj način u tom smjeru usmjeri sebe i svoju dušu i svoje tijelo i svoje ponašanje i svoje kretanje. I to mu tako i bude. A onda i kaže, a ovo je katastrofa, sanjao sam musibet. Desi desiće mi se, ovaj veliki problem, ovo je nešto strašno. I on sebe usmjeri u tom pravcu i on mu bude baš tako. On je sam sebe povéo tamo. I tako mu dakve, ovaj, zato je jako važno i bitno pozitivno. I inače je ovo vjera koja je bazirana na pozitivizmu i na optimizmu, vraćamo ja. Negativna priča, ovaj, ona samo ovaj usporava. Uh, i uh, veže čovjeka da ne ide da ne ide, dakle, ovaj naprijed. Da ne ide, da ne ide naprijed. Uh, međutim, također, može se dogoditi uh, objava ili nadahnuće uh, i ljudima dok su u uh, u javi i uh, dok, dok ne spavaju. Dok ne spavaju. Jer uzvišnji Allah subhanahu ta'ala kaže uh, keda وحينا الى امك كما kada smo objavili tvojoj e, majki ili majci ono što se objavljuje to jeste majki e, majki Musa aleyh salatu, aleyhi salatu dakle to je to je e, to je ovaj gnjesak istine to je uputa koju Allah Shanovati daje Da vidiš i da nešto, da, da, da spoznaš, dakle, da spoznaš istinu, da spoznaš ovaj, istinu. I to je ono što Allah šanohu otvara, otvara, dakle, ovaj svojim robovima kojima, kojima to on, subhanahu wa ta'ala, dakle, ovaj, želi. Dobro, Aisha ovo priča, Aisha ovo priča, a Aisha tada nije bila ni rođena. Kako može da Aisha prenosi ovaj događaj, ona nije bila ni rođena kada je počela objava poslaniku Mohamedu s.a.v. Učenjaci kažu, to je ona čula ili direktno od poslanika, Muhammed Sada Losede kasnije, ili je to čulo od nekih sahaba koji su živjeli u tom vaktu, koji su bili punoretni i tako dalje. Možda od svoga oca i tako dalje. E, I naravno, ovaj, e, ako ashab izostavi prenosioc od koga je čuo informaciju, onda to nema smetnje. Ako bi neki drugi prenosioc hadisa izostavio nekog Ovaj, prenosioca između sebe i tamo, neko treće dakle, ovaj, osobe, onda taj hadis, ta vijest ne bi bilo vjerodostavljena. Zašto? Zato što taj zastavljeni može da bude i, i, i, ispravan, istinit, a može da bude i da je, ne daj Bože, ovaj lažovi da nešto rekao, a ovaj, je Međutim, kada su ashavi u bitanju, ta mogućnost da neko od njih laže ne, ne, ne postoji jer je Allah šanuh sa nebesa, posvjetočio da su oni kulluhum audul, svi su povjerljivi. Svi su povjerljivi, oni ne mogu da reknu nešto što je neistina i nešto što je ovaj neispravno. Ovo što poslanik Muhammed s.a.v. se je osamlivao, kažu osamlivao se zbog tri ibadeta i cilja, da bi se osamio suzvišnjima Allahus. To je jedan cilj, drugi cilj jeste da se posvjeti ibadetu i treći cilj kažu da da ovaj gleda na K'abu, da gleda na K'abu jer se K'aba tada vidjela sa brda, sa brda Hira. Dobro, kakvo je ovo osamljivanje tad, a nije, nije imao šerijat, nije imao vjeru objavu. E, kakvo je to bilo ovaj osamljivanje i kakav je to bio ibadat? Kakav je to bio ibadat? neki učenjaci kažu da je taj ibadat osamljivanje koristio njegov ded Abdulmuttalib. I to je bila osobina koju su, koja je to drušla, druš, dakle, cijenilo. Međutim, ovdje je, e, se radi o ibadetu koji je bio na tragu vjere Ibrahima, a.s. jer je uzvišen je Allah Žešanohu naredio, poslaniku Muhammedu s.s. da slijedi vjeru Ibrahima, a.s. i njegov, dakle, ovaj šarijet. I zato, primjer, radima puno propisa, kao što znate, u našem šarijetu, kasnije, koji se e, naslanjaju na praksu Ibrahima, kao što su hađ, kao što je tavaf, i kao što su mnogobrani drugi dakle ovaj propisi zatim također ono što je veoma važno ovdje jeste da je u ovim u ovim ovaj stisak koji se ponovio tri puta poslaniku Muhamedu on ima svoju poruku poruka je Muhamede spremi se Ovaj put nije jednostavan. On ima i poteškoća. Naravno on je najbolji put. On je put na, na kojem se njegovi putnici najbolje osjećaju i pripadnici i sledbenici. Ali on ima i poteškoća. Moraš da budeš spreman jer mi ti sadimo težak govor. Govor zbog kojeg će te ljudi možda ovaj proganjati i neće možda sve prihvatiti i tako dalje, tako dalje, moraš da budeš snažan. I ja, pripremi se. I zato ga je stezao. Ovaj stezar meleki gibril ovaj nekoliko puta da ga prekali da ga prekali tako komentarišu islamski učenjaci ovaj stisak kojeg je imao kojeg je doživio Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve meleka od meleka Meleka, Djibrila, zato također da ga iskuša, da ga iskuša, da vidimo, da li si ti zaista, da li si ti zaista spreman za ovaj veliki emanet koje, za koji te uzvišeni Allah je šanoo priprema, a naravno za velike stvari su svakako ovaj te potrebni, potrebni najčvršći, naj najstabilni, ovaj eh, ljudi. Naravno ovdje je eh, uzvišeni Allah subhanahu wa objavio pet ajeta u kojima spominje eh, spominje zbog kojih je objavljen Kur'an ili cijelu tematiku Kur'ana spominja, a to jeste tevhid. Allahu šanahu jednoća uči u ime tvojeg gospodara, a gospodar je onaj koji stvara, koji je jedinstveno upravljanju i vladanju. To je tevhid. Zatim također ovaj naredna tematika koju Kur'an tretira jeste propisi I propisi stvaranja i propisi znanja i tako dalje i naravno vijesti informacije priča ahbar a to jeste podučićete onome što ti ne znaš podučićemo te i o prešnim narodima i o sudnjem danu i o mnogim drugim dakve stvarima o kojima ti nisi o kojima nisi dakve imao, imao informacije. zatim također ovdje se spominje braćo moja da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi sallallahu alejhi ve sellem ovaj imao jedan, jedan, a, jedan period a, nemiran period nakon, nakon ove objeve, početka objeve, melek Džibril mu više nije dolazio objava mu više nije dolazila i on je iz čežnje iz žele Dakle, za objevom bio znemiren, bi se peo na, na brda i tražio izlazi, tako dalje. I onda, moj izvišeni Allah subhanahu tala poslao, ponovno meleka Dživrile, koji mu objavio sura, suru Mudefir, jaj yuhel Mudefir, kum fendir. I kažu islamski učenjaci, o, ti pokriveni ustani i opominji, i kažu islamski učenjaci da je sa ovom, ovim prvim ajetima poslanih postao, ali Muhammed Ali Išacan, postao vjerovjesnik. Sa ayetima i sura Iqra bismirabbikallazi khalaq wasta yabi rabbik. A vjerovjesnik je ma, manja ili niža uh, niza niži stepen od poslanika. A sa rečima ja ejho almudaffir o pokrivenni ustani i pomeni, postao je poslanik, postao je poslanik. Jer vjerovjesnik slijedi vjerozakon uh, onoga koji je bio prije njega od Allaha poslan i ništa ne mijenja. A poslanik, on dolazi sa novim propisima. I veliki poslanici su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammed s.a.v. Sallallahu, sallallahu sallallahu uh, Zatim, nakon toga, također veoma je bitno i važno ovaj, uh, znati da je objava uh, duhovno stanje, da je, uh, da je duša ta koja prihvata objavu koja stupa u kontakt sa melekom ne melekom Džibrilom, a nije to, a nije to neko psihičko stanje kako su primeri radi pokušali da prikažu orientalisti i oni koji, su, koji žele da ubace sumnju u a, vjerovanje muslimana da je to nešto što a, psihičko stanje koje čovjek doživi i onda do, do, dobije neko otkriće i otkrovenje i tako dalje. Dakle to nije, to nije, dakle ovaj tačno već je to poseban odnos između duše osobe koju zješavao odobrao zaposlanika i poslanike ili zislanika na nebesima to jeste melek, melek džibril i naravno nakon ovoga dolaze, dolaze ovaj redom ajeti i nove objave novi zadaci ali ovo su vraćao i sestre trenuci koji su napravili prekretnicu u čovječanstvu. Da, ovo su najsrećniji trenuci za umet Muhamada Sosa za, za čovječanstvo općenito. Jer o, o, u ovim momentima je ovaj, počelo počelo se mijenja stanje i nikada više nije bilo stanje isto poslije ovog događaja jer došlo je svjetlo sa nebesa Allahođarašanahu riječ a oni koji poznaju Allah šanahu i njegova svojstva i njegove riječi, oni znaju koliko to, koliko to ovaj, vrijedi, a oni koji ne znaju, oni ne mogu, ne mogu ovaj da procijene i ne mogu nikada shvatiti vrijednost ovih ajeta i ovoga događaja. Danas Allah šanahu učini od istinskih sledbenike Muhammeda s.a.w. Danas učini od onih koji izgrađuju sebe, svoj karakter, svoj moral i koji se napajaju sa čistog izvora njegovog sunneta i da ustraju na tom putu sve dok ne sretnu svojeg gospodara Allaha žašanu a on sa njime da bude zadovoljen Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala